Jó reggatlet! A vonalban Karácsony Gergely Kimondja meg neked azt, hogy éppen mi a programod? Hát a leginkább a naptárom, amiben minden föl van írva, mert a nélkül nehezen tudnám követni. Senki mert... nem kísér a nap 24 órájában? De, de, de, Sónak sem vagyok egyedül, de változva. Vált Te több kollega is van, aki. Meren, Az adrenalin szintet biztosítja a hazai közélet, vagy kávé, vagy mi? <gül> Hát úgy, mind együtt. Én nagyon nagy kávéfogyasztó vagyok, szerencsére alacsony a vérnyomásom, mert ez alkalmasság szeretem arra, hogy a legsúlyosabb politikai stresszt is el tudjam viselni, de kávéhoz szükségem van mindenképpen, de néha fel is bosszantnak, az de Mostanában ez a kampányban gyakrabban előfordul. Hány órát alszol? Hát jellemzően hatkor kerek, és éjfél körül szoktam hazajérni, úgyhogy ebből az a kilet számú női ki adja a ruhát? Azt én magam. Azt én magam, de... Hány öltönyöd hát van? Feleséged nélkül? Hát feleséged nélkül nem tudnám ezt megcsinálni. Igen, erre érzelmileg, sem logisztikailag, sem hogy Hány öltönyöd van? Um, hát ami tényleg fordható, három. És ezeket most vettem tennem mert uh, muszáj volt már. Az érettségi öltönyödre átférne, még egyetem megvan? Nincs, nincs. nincs, nem férne rám. Iszöltösen vékony voltam, 18 évesen, tehát egy kb. hát Most, ha vagyok nagyon, nagyon kövér, de hát akkor szerintem, egy 20 kilovat volt kevesebb voltam. Egészen elképesztő dolgokat produkál, hát, hogy a kampány, én nem tudom, hogy... Én, én, én, tehát hogy mondjam neked,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 Úgymond normál üzemmódban megyünk, de ugyan a kampány az abban más, hogy akkor nagyobb az érdeklődés, és a választók, akik, akik feltétlenül elmennek szavazni, jobban figyelnek, és ezért mi jobban ö, próbáljuk a figyelmüket felkelteni. Ennyi. De amit ott mondunk, az utána van, tehát a politikánkat az alapozunk meg, tehát én legalábbis magam részéről ebben konzervatív vagyok. Vagy hát nem tudom, mi a helyes szó. Szóval nem vagyok az a fajta, aki kampányban mond valamit, amit nem gondolok komolyan.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 Szó lesz még róla, belejött vagy 6 órakor a Práter utcában lesz demonstráció, én tegnap beszélgettem nagyon hosszú idő után benne a rádióban, mi valamikor a jóban voltunk, összejártunk, az Angeli Capresso volt a törzselyünk, ez még a 2000-es évek eleje, és...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 tehát magyarának nem az ő személyükre van ez szabva. Én úgy értelmeztem Ulyás Gergény mondatait, hogy már kezd kicsit abból, amit korábban az inforádióban mondott, már alapvetően alapvetően mindig az a hozzáállás, hogy, hogy, ez, hogy ez csak akkor van, hogyha ha a város. Szerintem ez, most én hagyj legyek, nálad is egy kicsit karcosabb, ezt szerintem felborítom, mert az, ez egyrészt egy politikai zsarolás a budapestiekkel szemben, hogyha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 amiről Gulyás Gergely beszél, hogy ez a, ez a határozat, ez kizáró, akkor él, ha Talós István a főpolgármester, azt én nagyon megköszönném. Ha pedig De. nincs így, akkor se inforádióban, se kormányinfon, az a mondat, ha Karácsony Gergely lesz a főpolgármester, érvényét veszti az Orbán Viktor és Talós István által kötött 15 pontos megállapodás, ilyen mondat nem hangozhat el, és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 jó, nincs jó állapotban. És ennek jó, nagyon de... sok közel van a kormányhoz. És akkor most a választási kampány évében bedobnak egy ilyen mézes madzagot, de azt mondják, hogy a mézes madzagot a méz csak akkor nyolhatod le, ha rendesen viselkedsz. ez, ez egy tavalyi történet, tehát ugye ez 2018 novemberi történet, illetve októberi. Jó, hát jó, de, hát de, igen, de hozzáteszem azt, hogy, hogy egész egyszerűen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 Ez az egyik. A másik pedig az, hogy, az, hogy kialkalmas és kialkalmatlan. Nagy tiszteletre szeretnél fölhívni arra a figyelmet, hogy Magyarország az egy nyomokban még demokrácia, és ezt a buzapesti előtt döntik el. Ez hát Gergely valószínűleg okosabb annál, hogy ne tudná, hogy a szavai mit jelentenek, és éppen ez borzaszt el engem, mert valójában egy demokratikus versenyben szereplő jelölt alkalmasságát kérvélezi meg,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 a magam nevében is, és egyébként meg a demokratikus verseny elvei nevében is kikérem magamnak, hogy éneket mondjon. Tehát itt most ünnepélyesen bejelent. Mert rendkívül hálás vagyok, mert amit csinálnak, beleértve a Piko Andrássék csesztetésével, ami teljesen abszurd, és soha nem volt még olyan egy rendőrség kampánykerülés közepén e, kiszállt volna, pedig ott léteztek e, bizonyítékok. Csak hagyom nekik egy példát. Zuglóban a helyi választási bizottság, a fővárosi választási jóváhagyásával, Gyakorlatilag megsemmisítette az ajánlásait egy jelölknek, aki oldalakon keresztül ugyanabban a sorrendben adta le az ajánlásait, mint a Fideszes jelölt. Csak mások voltak az aláírások. Nyilvánvaló, hogy nagyon súlyos böncselekmény történt, és volt teljesen egyértelmi bizonyíték. A rendőrség nem ment kiházkutatni. Annyit sem mondott, hogy big fuck. semmit. Tehát, hogy ezek mind arról szólnak, hogy láthatóan. Nagyon mondom, hogy ő lébai Katalin volt.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 Na jó, de hát azt, hogy valami van egy papíron, és annál ért a főpolgálmester, azt még lehet hazugság, nem? De...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 Soha én... nem mondtam. Én javasoltam témákat, és szerintem mire kéne beszélni, de azt is elmondtam, hogy nekem minden jó. De hát hogy. Né, ja, de tényleg de... igaz az, hogy óriás plakátokkal lehet hazugságot úgy terjeszteni, hogy az emberek azt igazságnak vélik felfedezni. Ez nem egy óriás plakát, ez egy levél, ki tudja hányan olvassák el. De az mégis hogyan van, hogy ebben szerepel egy olyan mondat, amely nem igaz, és amelyel kapcsolatban nem ártana a tarlós István. Azt mondaná, oké, okay, akkor törlöm, függetlenül att hogy attól persze ez a levél ebben a formában egyszer még létezik.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 Företni Tarlós István, egyébként a választok számára teljesen érdektelem módon uh... Ő elmondhassa a szokásos hadúságait, mondjuk az uglói polgármesterségemmel kapcsolatosan. És ezeket szívesen veszem, mert majd cápolom, És nem vagyok benne biztos, hogy nem esetleg Budapestről kéne beszélnünk, hiszen nem arról van szó, hogy Tarus is már szeretne az ugró lenni, hanem arról, hogy én szeretnék a budapestiek érdekében főpolgármester lenni. És éppen ezért azt gondolom, hogy talának egy kicsit a főpolgármester teljesítményéről, mert a főváros helyzetéről is kéne beszélnünk. De ha valakinek az a fixa idájá, hogy zúgóról is kell, akkor én állok elébe. Megjegyzem egyébként, csak ezen a ö, két héten belül 12 bírósági per lesz helyreigazítási per, többek között olyan állítások kapcsolatban, amiket tett. Én, én ezen nem tudom. Nagyon tudom nagy állni. magabiztossággal állok el hozzám, ezeket mind meg fogjuk nyerni. De igazad van, igazad van, soha nem mondtam ilyet se, nem is gondolok, sőt, most megerősítem az ellenkezőjét, mondom, bármilyen témát lehetnek, csak ugye ehhez az kéne, hogy akkor leül a két csapat, akár a két jelölt is, abszurdom, de ha ez. Nem akarjuk akkor a, azok a kollégákaik, akik nekünk dolgoznak, átbeszéljük azt, hogy mik a témák, mik a feltételek. Bár, tőlem bármi lehet, tehát én nem. Tényleg... Csak az a baj tudod, hogy hazugság és igazság azok most úgy járnak egymásba, nem a mi kettünk beszélgetésében, hanem általában, ami abszolút lehetetlenség. De menjünk tovább, és térjünk arra a témára, amiről már ejtettél szót, szintén szerepelt ez a téma a tennepi infón is. Az egy, itt egyébek között az alábbiak hangzottak el. A Piko András a budapesti Józsefáros ellenzéki polgármesteri.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 Mondjuk a Józsefvárosban kivált 1400 ajánlóívet, amit háromféle ö, részből áll össze, hiszen van közte főpolgármesteri ajánlói, van benne polgármesteri és egyéni képviselőjelölti ajánlóit. Majd ezeket kiosztja 80 különböző aktivistáknak, és egyébként törvény adta feladata az, hogy ezeket tételesen elszámoljon, és hogyha valamelyik ív elveszik, akkor fizessen érte 1000 forintot. korábban ez 10 forint volt egyébként, tehát elég drága mulatság elhagyni évet, vagy leöntenik kakaóba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 közegben vannak, és, és tulajdonképpen próbálják ezt más főnekteképpen kezelni, ez egy nagyon duró megfilendítés, ami szerencsére reméletileg nem működik, de hát azért a maga próbálkozás az, az, az, az, az, az szerintem nagyon súlyos. És azért a rendőrség egy választási kampány kellős közepén föllép, és jelölteknek az indulását próbálja megkérőrezni. ez valóban most már emlékezt, hogy bárki már mit mond, ilyen nem volt én Magyarországon. Abba kell, hogy hagyjuk, mert 7 óra 33 perc van. Hánykor lesz a demonstráció és hol? Este 6-kor várom mindenkit, aki szolidáris piklondáson és csapatával, is nem hagyja, hogy megfügyemlítsük. Este 6 órakor a Práter utca 11 szám előtt, a, a tulajdonképpen az Einstein szobornál, a Pár utcai fiúk szobránál várunk. szeretettel mindenkit. Jövő héten ugyanilyenkor. Köszönöm szépen. Szia! Én is. Karácsony Gergelyt hallották az ellenzéki, vagy az egyik ellenzéki főpolgármesteri előttet. Rekami reklám következik. Fröccs, Jóga, Panoráma és Világsztárok két napon át a balatonboglári Boglári Színpadon a Morciva, Royce Murphy, Kozé Bebel Zsilderto, Jules Peterson, Nikola Conte, Nubian Twist és Maestro. A MOL Nagyon Balaton bemutatja Balaton Piknik. Szeptember 13-án és 14-én déltől késő estig Balatonbogláron a gömkilátónál. Balaton piknik! Magyarország a csodák forrása. Ez reklám volt. Lehet? Őről nagyjából úgy beszélnek, mint egy ilyen ritáját politikusról, akinek a van, még nem ritáját, de már nincsen nagyon messze tőle.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 Alkotmányos struktúrája is olyan, hogy ez uh, nem úgy van, hogy a miniszterek is okay, is elosztják. Igazabban, de ön kérte. <coughs> Mit? Hát, hogy legyen igazságügyminiszter, legyen biztos. Nem.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 az én célom, Ő tehát, még soha nem tízben... látott olyat, amikor csak nem fogja a nevet megmondani, amikor látta, hogy valaki egy arra megfelelő személynek azt mondta, hogy ő ez és azt szeretne lenni, mire a másik elmosolyodott, és azt mondta, hogy majd én eldöntöm, hogy belőle mi lesz, de örülök, hogy megosztottad velem elképzeléseidet. De, de hogy is nem, persze, persze, persze. persze. Én 2010-ben, de ezt, ha jól emlékszem, talán akkoriban interjúban is mondtam, bár megint csak nincsen sok ennek, hogy az ember áll pozíciókkal kapcsolatban, mit mond,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 Hogyha én bekerülök az Európai Bizottságba, akkor az Európai Bizottság, az egész Európai Integráció. Oké, ez, nem, fok, ez, ne, ez nem fokozható, de azt kérdezem öntől. Ez nem fokozható, de nem volt senki se, aki azt mondta volna, a magyar politikusok közül hogy álljon már meg a menet, na, vrösszük Pontosan erre akartam utalni, hogy nem összehasonlítható, de azt kérdezem, hogy miközben a kiállás lényegesen nagyobb, hogyha tetszik, az egyik helyen kevésbé volt, vagy egyáltalán nem volt, a másik helyen van az, ami most a Guardian vagy bárki más mond, vagy a hazai ellenzégi politikusok Trócsányi Lászlóról, az mennyiben emlékeztet és hasonlít arra a státuszra, ami önnek volt még azt megelőzően, hogy megválasztották volna biztosnak. Ugyanaz. Ugyanaz, de a vádak is nagyjából ugyanazok, azzal az alapvető különbséggel, hogy az én emlékeim szerint akkor Vignyátszki Attila vezetésével a magyar kultúra emberei voltak, akik kiálltak. Lettem nyilvánosság előtt, más senki. Itt viszont azt látom, hogy a, a Fidesz is, a kormány is uh, teljes messzérességgel felsorlapodik, és ez egy nagyon fontos különbség, mert innentől kezdve ez nem egyéni gyakorlat, mindentől kezdve ez, ez valóban sokkal, sokkal komolyabb túlélési esélyekkel rendelkezik rocsámi László, mint rendelkeztem én annak idején, aki, aki ott gyakorlatilag egy ilyen sufmi próbált meg valahogyan a szögesdötterítések között olyan eszközt fejleszteni, amivel át tud a fronton a papírom között nem találom, de megtaláltam.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 és innentől kezdve gyakorlatilag számra egyértelmű volt, hogy, hogy semmi olyan portfóliót nem kaphatok, amiről szó volt, vagy amit szerettünk volna. Volt azt megelőzően, voltak arra utaló jelek, hogy a bővítést megkaphatom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 az Orbán Viktornak még ez is sikerüljön, hát ez nem következhet be. Ezt ön hogy érte meg ott, aki egyébként nyilvánvalóan többet tud politikai alkukról, ha ez egyáltalán politikai alkú? Mert lehet, hogy egyáltalán nem politikai alkú kérdése volt. Hát az alkú, az az, ugye az alku egy olyan pejoratív szó, amiben mindig előbb az, az ember. De szerintem nem, ez egy megállapodás kérdése. Minden, minden ország, sőt,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 ügyvezető alelnök, executive vice, vice president, ügyvezető alelnök, és 9 darab alelnök. Ami azt jelenti, hogy 13 főnök és 14 közlegény. 14 biztos lesz. Tehát ilyen, lassan már a pár <gül> fogja elérni, de ez mondhatja, hogy mennyire bonyolult Uh, koordináta rendszerben kell már mozogni a bizottság elnökének. De ez ah, önmagában nem baj, magának... hogy én kiveszem. Tehát az a kérdés, hogy működik képesen. -e? Hát van, van két olyan óriási tárca, amellyel kapcsolatban komolyan nem tudom, hogy hogyan fogják tudni a biztosok ellátni a szállatot. az egyik Szévi Gulárnak, a francia biztosjelöltnek a gyakorlatilag a, a digitálistól, az űrkutatáson keresztül, az iparfejlesztésig minden francia ország vagy a francia biztos de ez egy elképesztően nagyon nagy, nagy tárca. A másik pedig Mária Gabrieli, aki az én, megkapta az én tárcámat, plusz megkapta Carlos Maidást, a kutatás, innováció, fejlesztés. Tehát oda tartozik az ifjúság, sport, kultúra, oktatás, kutatásfejlesztés, tudomány, innováció, ami szintén egy, egy óriási terület. Ezt, ezt ők ketten nem tudom, hogyan fogják bírni munkával, de ott van mellette Dubravka Suicának, a horvát uh, alelnöknek a demokrácia és demográfia nevű uh, portfóliója, ami, ami, ami egy, uh, hogy mondjam, egy sokkal, sokkal, fogalmazunk, úgyhogy légiesebb szerkezetű. És akkor visszatérve erre az európai életmód védelmér felelős izraelről, ja, ez, ez, ez, ez, ez majd mit fog csinálni, illetve Én ő szerintem. mit fog csinálni? Én szerintem itt az elsődleges cél az volt, hogy magát ezt a kérdést vita témává tegyék európai politikai szintéren, és ez sikerült is szemmel, látszolom, hogy az Európai Parlament rendkívül élesen reagált rá. Tezteltem. És a, az elkövetkező egy hónapban, vagy még aztán az azt követő időszakban is egy állandó vita lesz. Számomra egy, egy ügyes politikai kommunikációs lépés,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 Magyar Tudományos Akadémia ügyjel kapcsolva mit gondol, valamikor pont egy Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése mondta azt, hogy nagyon fontos, hogy a tudomány függetlensége megmaradjon. Ön nem sérült az, ez az elmúlt időszakban, amire úgy válaszolt, hogy úgy gondolom, hogy nem. Azt kérdezem öntől, Bocsánat, csak hagy, hagy, hagy, hagy, hagy. Amennyire én, én tudom, egészet, különböző modellek egészet. vannak a kutatóintézetek és az akadémiai működésével. kapcsolatban. Nyilván, ha ezzel kapcsolatban bármilyen alkotmányosági igen. aggály lenne, vagy közösségi jogba ütközne, akkor a megfelelő intézmények megteszik ezeket a lépéseket. Köszönöm <tos> a szépen. Igen, igen. Ez volt a, Ezt igen. nem így hozták, ugye, mert alapvetően, hogy arról hát. szó, hogy nem sérült a tudomány függetlensége, amely, ahogy szokták mondani, szöges ellentétben van lovász elnök úrnak a véleményével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 annak a kutatóhálózattal együttértendő, ennek fennmaradását biztosítja az alaptörvény tizedre a Magyar Tudományos Akadémia, hogy később tudományos kutatási tevékenységtől, mint közfeladottól való megfosztása, ezért alkotmány ellenes.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 és az Akadémia elnöke az egyik résztvevője ennek a politikai vitának, amiben majd az Alkotmánybíróság, és hogyha más szervekhez fordulnak, akkor pedig más szervek. Elnézést, ez, ez nagyon fontos. fontos. A tudomány függetlensége az politikai vita? Minden politikai vita. Hát most ja, be, ebbe a meccsbe is, hogy most akkor miközben a politikának a tudomány, de azért a politika a közügyek összessége. Hogy a bánatban ne lenne politikai vita? mint ahogy az nagyot esetben a díjnye ár is lehet politikai vita. Ez is, persze. Hát, politikai vita az tulajdonképpen mindent. Ami, minden, a, bolyan, azt én tökéletesen nyelven, értem. Amit a magyar nyelvben állandóan ezt keverünk, amit azért, hogy politikai, akkor a másik fölkapja a fejét, és úgy érzi, hogy pártpolitikai. politikai. Nem, ez egy politikai vita. Hát, politikai vita folyik arról, hogy sérült el a tudomány függetlensége, vagy nem sérült. Nagyon, mint a politikai viták természete, ebből adódóan itt is nagyon függató,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 hogy majd az intézmények megmondják, hogy sérült -e a függetlenség, vagy nem. Jelen pillanatban én azt látom, hogy első körben van egy olyan konszenzus, hogy ez,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 Ugye egy demokratikus elvés a jogállami elv keveredik, egy alkotmánybíróság nem demokratikusan működik, hanem jogállami elvek mentén működik, mert a demokratikusan működnek, az alkotmánybíróság azt mondaná, hogy ki ír, referendumot mm -hmm. ír, ki, ki mint gondol. Mm -hmm. szerintem, e, így, szerintem el kell fogadnunk, hogy úgy működik, most nem tudom, nem, nem, úgy nem. Nem elemezgetném politikai elvek mentén az alkatmegőrség döntései, de az alkatmegőrség azért jött létre, hogy annak a döntéseibe, ahogy a kúria esetében is belenyugodjanak a vitás És ez, ez idáig ez, ez működött Magyarországon. tehát van, aki zúgolódik, van, aki duzzog, okay, Azt teszi. kérdezem, hogy egyéb iránt abból adódóan, hogy lehetséges, ki tudja, hogy átmenetleg önnek semmilyen politikai funkciója nem lesz, eh, amikor visszatér biztosként, akkor az is lehet, hogy átmenetleg ismét értelmiségi lesz? Hát ez a végig vita közöttünk én sose voltam értelmiségi. Jó, voltam. Ilyen értelemben. Tehát mit jelent az értelmiségi?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 Nem tudom, hát akkor ilyen értelemben lehet, mert akkor nyilván az ön értelmiségi definíciójától is függhet az, hogy éppen milyen vagyok. Én nekem van egy többé-kevésbé szuveren véleményem a dolgokról, ezt igyekeznek látom újságírók mindig valamilyen formában, vagy hűha, vagy nahát kordulatokkal a Fidesz álláspontjával viszonyba hozni. De azért tegyük hozzá, erre időnként Fideszes politikusok is alkalmasak.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 Jó kérdés, de mivel november első évvel jár le a mandátumom, szerintem akkor kicsi a kereset a mezőri státusz az inkább az én, legalábbis az én urbánus agyamban ez ilyen tavaszi-nyári korőszi A Gátör, gátör nem még nem lehet, kérdő. mint egy ilyen kvázi pedikán. Ajajaj, kicsi. <gül> Azzal megvan Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állását, és köszönöm, amennyiben köszönöm. élek még, és műsorom is van, a jövő héten is felhívnám. Várom, köszönöm szépen. Én Keremesség is köszönöm szépen. szépen önnek is kellemes Viszont hétvégét viszontalásra. Röpke szünet. Ö, reklám következik. Jóga, panoráma és világsztárok két napon át a balatonboglári Boglári gömkilátónál Színpadon a Csiva, Royce Murphy Kozzi Gonzalez, Bebel Zsilderto Gilles Peterson, Nikola Conte Nubi és Maestro Amol nagyon Balaton bemutatja Balaton Szeptember 13-án és 14-én déltől késő estig Balatonbogláron a gömkilátónál Balaton Picnic Magyarország a csodák forrása ez reklám volt Lehet?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 ami hát nem teljesen hétköznapi dolog, hogy egy magyar kortárstól a világ legjelentősebb, vagy egyik legjelentősebb lakja így búcsúzik. Mondjuk nyilván nagyírótól, eh, Nobeldiastól igen, de hát azért a nem volt ilyen rangú, de megkapta ezt eh, ez csak a hazai, hogy is mondjam, hivatalos láshoz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 Jól mutatja, hogy milyen jellegű ember volt Rajklaci, vagy az átépített korvim is ő tervezte. De marad a díszlet és látvány tervezésnél neve nemzetközileg is egyre ismertebb. A magyar zsidóság legnagyobb temetőjének ausvisznak megrázó állandó kiállítását is ő tervezi.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 Köszönöm szépen, sajnálom az aprógot. Minden jót. Én te is. Bedő event hallottak. A műsornak nincs vége, de más zenét nem találtam. 061 489 és 06 bármilyen témában.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 aztán a 25 is, de annál több valószínűleg nem. E-mail címem dörö.fi Egy nagyjából 15 perces szabadon rendelkezésre álló idő után felhívom Bácska János Ferencváros polgármesterét, és utána néhány percig megint csak maradok, hogyha akarnak élni a lehetőséggel megtehessék.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 7-7-1-1-6-1 Figyelek, ha van mire...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 Az elkövetkezendő percekben nem noszogatom önöket, fél kilenckor vagy néhány perccel utána felhívom Bácska Jánost. Döntsenek bölcs belátásuk szerint. Közelebb kéne jönni a telefonhoz. Rendszerem átjárt vagyok Kébányáról. Négy gyerek, családapa. Fiala kérem, a gyámhatóság képébe nem engedélyező, hogy látogathassam a gyermekeimet. Még felügyelet mellett sem. Mondaszinált okokkal, ingatag érvekkel támasztja alá. Most nem, fog, nem fogok tudni ebben segíteni önnek, uram, ez, ez nem egy jogi egy mondatot, egy mondatot hadd mondjak még el. A Dámhagyoszártól két hónapja kaptam határozatot, hogy eljárási hibákat vétettek, így indítják az eljárás. Még egyszer mondom, el kell, hogy köszönjek, elnézést.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 Kis türelmét kérem. Juga, Panorám, és Igen. Csak közben én sok mindent elindítottam itt az izében, a számítógépen.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 így volt kollégám osztotta meg, és természetesen támogatni kell az idéseket ezzel nincs is semmi baj. És akkor most mondanám a képet, és aztán folytatnám a szöveggel.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 a más korosztályok az iskola kezdési támogatást eh, duplájára eh, tudtam emelni a képviselőtestet. Még egyszer eh, az október 1 -e a világ, eh, az idősek világnapját semmi hoztuk a választások előtt eh, 12 nappal, hanem ez már több mint 30 éve az idősek világnapja. Ez az az alkalom, amikor eh,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 akkor ez, ez nem egymás elől való elvevés, hanem nem ez a... ez, ez sem fel. merül, és ön úgy az, emlékszik, az hogy esélye, akkor ezt, hát ezt mindenki nem megszavazta. Tehát nem tudunk mit csinálni, tehát, mert, nem mit csinálni mert, mert a júniusi döntés után ennyit kell várni. Hmm. Nyilván a, pont a pont egy srófra jár az agyunk, hogy vajon ez az e-mail akkor is megszületett volna-e,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 Ferencváros önkormányzat, ez így szól. A Budapest 9 keret kelet Ferencváros önkormányzat a polgármester hivatalához augusztus 26-án érkezett hivatalos Levél gábor Gábortól a piaci alapú bérlakás igénylésére a beadott kérvényt miltányosnak tartottam, és mintán, ugye önnek van egy kerete,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 A kérlemben szereplő indoklás nem tartozik a nyilvánosságra tekintve, vagy személyiségjókat is érint. Képviselőként és polgármesterként is elítélem, hogy ennek ellenére a sajtó nyilvánosságra kerültek az indoklás részletei, amelyben a Kosut és a szimivészt lakás és anyagi körülményei lehet következtetni. Hivérzési képviselő még kampányban sem teszi ezt. Revizi Gábor Szimivészt minden lakossal együtt megbecsült tagja a 9. kelet közösségének. Megtiszteltetés számomra, hogy a Kosut és a szimivészen kívül méltán híres sportoló köztük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 nem arról volt hogy annak valami más uh, címszóval jelent meg, nem? A fotó? Hát az, az a fotó, ami uh, azt szimbolizálja, hogy uh, támogatják uh, a jelenlegi Ferencvárosi... Igen igen, igen, a tehát, igen, igen, tehát nem arról van szó, hogy Bácska János és uh, barátai, mint egy 18. olyan 80 ember igen. áll ki a Ferencvárosi Jelenlegi vezetés politikája mellett. Ez egy, egy állásfoglalás, ez egy kiállás. A következő szeretném. Nem kell szegyelni, és nem is szégyenem, és, és itt, ha, ha megtettem azt is szálljon tőlem, de talán megengedhetem ezt a kérdést, vagy kérést. Szinte kezdetettől fogva hallgatom a keje hogy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 illetőleg eh, ahol, eh, attól független fénykép megjelde, de majd a levélnél. Egy ilyen levél milyen módon kerülhet ki? Vagy levélrészlet? Hát, Ezt valaki hát, kiszivárogtotta uh, uh, az önkormányzatból? Elsősorban nem a kollégákra gondolok a köztisztíselőkre, hiszen ő nekik... Ha nem, az ő... esetleg a művész, ez kevésé valószínű.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 és összekötése a vállalható és tiszta dolgoknak. Tehát az, hogy csak nem képzelik, hogy én fölhívom művészulat, hogy inkább ne jöjjön el, mert nem pont, pont, pont. Nem az, le inkább annak szól, aki ezt a listát összeállítja, hogy egy következmény, következő eset. ő, ő főhívja, hogy inkább ne jöjjön el. Nem, hát eleve nem tetszett a listára. Élet, vegyük már komolyan a helyzetet is, meg, meg, meg, meg magunkat is. Tehát, felelős emberek, hogyha kiállnak valami mellett, ez művészóra is eléggé jellemző. Ő el tudja dönteni, hogy mi az, ami ő vállal az összes következményével, még hogyha ilyen sandaszándékok is felmerülnek. Magyarul ön a 444.hu kérdését, mely szerint úgy tűnik kívülről önnek megszavaztott a lokális a polgármester, amire pár nappal meghívást kapott a és ami meg kellett jelennie, tehát ön ezt a kérdést indokolatlannak tartja.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 Ítéltem úgy, hogy miért szányolt dolog, hogyha én ezt a bizottság elé terjesztem. Aztán a bizottság csak egy tartózkodás volt. A korábban említett esetekben, de mindig egyhangúan úgy döntött, hogy a piaci alapú mértványosság, tehát ezért fizetni kell, sokkal több, durván a háromszorosát a szociális éreknek megfelelő árnak. Egy évre vonatkozott.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 Csak mutatom, hogy van vonal, tehát hogy nem játszom itt a szabadsággal. Még három. Van-e bármi más polgármesterül, vagy a jövő héten? Jövét annyi, hogy az Aszodi lakótelep a következő a sorban, hiszen a Bakács téren már volt. Bakács fest a gyózsavati lakótelepen a múlt héten volt. Mulatságos most az Aszódi utcai lakótelepen. Ezzel a hogy a jövő Ez most van az Aszódi Jó. utcai lakótelep, tehát holnap egy órától este 8 óráig. Nem kampányfogás, hiszen ez 20 alány éve van. összel születi mulatság. Uh, Horváth Gyula és uh, Ferencvárosi Polgárok népi zenekarától egészen a születi háziból Ildi Rider, zenekarral a végén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 Eddig mintegy 31 ezer igénylés érkezett a babaváró támogatásra, és közel 19 ezer szerződést kötöttek meg a bankok. Közölte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Beszámolt arról, hogy a kormány szerdai ülésén a családvédelmi akcióterve kapcsolatban hallgatott megjelentést. Eddig 18.800 szerződést kötöttek meg a bankok. A szerződések 88 a a legmagasabb összegre, 10 millió forintra köttetett. További 5 8 és 10 millió forint közötti összegre, 5 pedig 5 és 8 millió forint közötti támogatásra, míg az 5 millió alatti összegre kötött szerződések aránya 2 volt, ismertette a jelentés főbb adatait a babaváró támogatásról szólva. Gulyás Gergely úgy összegzett, így eddig a babaváró támogatással kapcsolatban 181,5 milliárd forint értékben született szerződés, az átlagosan felvett összeg pedig 9,7 millió forint, vagyis a legtöbb a teljes elérhető összeget felveszi. Tanulmányi és ösztöndi ügyekben, albérletkeresésben, valamint adókártya igénylésben is segítenek külföldi társaiknak, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának mentorai. A tavaly életre hívott hálózat fiatalok ezreit támogatja, hogy az itt töltött szemeszterek után Magyarország jó hírét vigyék a világba, írja Magyar Nemzet. A lap közölte, hogy 63 államból jöttek hallgatók Magyarországra, Mongóliából és Brazíliából is. Az elmúlt években jelentősen megugrott a magyar egyetemeken és főiskolákon tanuló külföldiek száma, a legfrissebb adatok szerint a 250 ezres összlétszámból már több mint 32 ezeren valamely idegen országból érkezve iratkoztak be a felsőoktatásba. A népszerűsítésben nagy szerepet játszik a 2013-ban bevezetett Stipendium Hungarikum állami ösztöndíjprogram, amely az indulás évében még ezernél kevesebb fiatalnak jelentett tanulási lehetőséget és anyagi támogatást, míg ma már 7500 diáknak jár. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból érkező fiataloknak szóló program résztvevőit tavaly óta képzett mentorok segítik. Már telepítik az utak mellé a forradalmi új trafipaxokat. Zajradarokat telepítenek Európa számos országában az utak mellé és büntetni fogják a zajszintet túllépő járművek vezetőit. Ősztől pedig már élesben is alkalmazzák a rendszert. Áprilisban jelentették be Svájcban, hogy elvégezték a laboratóriumi teszteket az új műszerekkel. A kísérleti periódus sikerét követően néhány héten belül az európai utakra kerülnek majd a mérőeszközök. Az autósoknak fel kell készülniük egy újabb lehetséges szankcióra, a zajszennyezés miatt is fizetni kell, ezt írja az autoszektor.hu egy spanyol autós szakportál cikke alapján. Az úgynevezett zajradarok valószínűleg Franciaország útjaira kerülnek ki először a kontinensen, később pedig Spanyolország is bevezeti az ellenőrző rendszert. Miután előbb-utóbb el kell mennem a civila pályán mai felvételére, amely holnap kerül adásban forlátozott ide ide ide, itt tartózkodom még. 061489, 0999 és 0636771161. 9 óra múlott 5 perccel mindennap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Döröpont, fialajanos kukat, gmail.com, figyelek abba, mire. A valaki megkérdezte a kollégáitól, hogy vajon az ifjúság még nem hallgatja, vagy ha hallgatja, akkor mi nem hallatja a hangját itt a műsorban és álltak az volt a válasz. hogy Nem elég szórakoztató, nos, én azt gondolom, hogy a mai műsor nagyon szórakoztató volt, nem abban az értelemben, ahogy az aradi bargasó és sebessyénbaláz műsora másféleképpen. Ez a székelykáposztában játsz azt, hogy reggelre fogyasztható. De ezzel kísérletezem 2000 októberre óta. Őszintén sajnálom, hogy se a Karácsony gergely a folytatott beszélgetés, se a Navracsis Tiborral folytatott beszélgetés, se Pető Iván megemlékezése, se a Bácska Jánossal folytatott beszélgetés nem indított telefoncunamit.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 Amennyiben nem érkezik telefon, úgy 9 óra 12 már nem fog engem itt érni. Janos kukat, gmail.com, Ha nem találkoznánk többet, mert valóra vált a minden nap kísérleti műsor, nap utolsó adás, akkor a legjobbakat.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 hojtottam. Van egy idő, amit már a dolog funkcióját veszti. Köszönöm.